Подорож космічного бігля, частина третя Багряний хаос. Рік написання та публікації Грудень 1939 року. Космічний бігль зустрічає у міжгалактичній порожнечі Ікста древню істоту, що пережила загибель власного Всесвіту. Цей монстр володіє не лише неймовірною фізичною силою та здатністю проходити крізь стіни, а й жахливою метою. Йому потрібні живі інкубатори для відновлення своєї раси. Коли Ікстл проникає на борт і починає викрадати членів екіпажу, корабель перетворюється на пастку. Люди мусять знайти спосіб здолати створіння, для якого людина – це лише сировина для розмноження. Цікавий факт. Сюжет цього оповідання вважається одним із головних джерел натхнення для фільму «Чужий» 1979 року. Схожість була настільки сильною, що Ван Вогт подав до суду на студію 20th Century Fox і отримав позасудову компенсацію. Шановні підписники, щиро дякую вам за вашу підтримку та інтерес до мого каналу. Окрема подяка спонсорам. Ваша допомога дуже важлива. Якщо ви вперше на каналі, запрошую вас підписатися, щоб не пропустити нові аудіокниги та цікаві історії. А якщо ви маєте бажання та змогу підтримати розвиток каналу фінансово, у описі ви знайдете посилання на Монобанку. Розділ 13. Ікстл розпростерся нерухомо у безмежній ночі. Час повільно крокував у вічність, а простір був бездонно чорним. Крізь цей безмір на нього холодно виблискували невиразні плями світла. Він знав, кожна з них – це галактика палахотливих зірок, яку неймовірна відстань перетворила на сяючий вихор і мли. Там вирувало життя, що плодилося на міріадах планет, які нескінченно кружляли довкола своїх батьківських сонць. Так само колись життя виповзло з первісного мулу прадавнього Глору, доки космічний вибух не знищив його могутню расу і не викинув його тіло у міжгалактичну безодню. Він жив. І це було його особистою катастрофою. Переживши катаклізм, його майже невмируще тіло підтримувало себе у стані поступового згасання завдяки світловій енергії, що принизувала весь простір і час. Його мозок пульсував у тому самому давньому незмінному циклі роздумів. Лише один шанс із децильйонів, що він знову опиниться в якійсь галактичній системі. І ще мізерніший шанс, що він потрапить на планету і знайде дорогоцінний гул. Мільярд мільярдів разів ця думка пульсувала в його свідомості і щоразу приводила до одного й того самого висновку. Тепер вона стала його частиною. Це нагадувало нескінченну стрічку, що розгорталася перед його внутрішнім зором. Разом із тими далекими пасмами сяйва там, у прірві мороку, вона складала світ, у якому він існував. Він майже забув про широчезне поле чутливості, яке підтримувало його тіло – у минулі епохи це поле було справді велетенським, але тепер, коли сили танули, жодні сигнали не долинали до нього поза меж кількох світлових років. Він нічого не чекав, тому перший імпульс від корабля ледь торкнувся його свідомості. Енергія, твердість, матерія – невиразне відчуття навпомоцки пробилося в його притуплений мозок. Воно принесло живий біль, наче атрофований м'яз на мить болісно змусили скоротитися. Біль минув. Думка згасла. Його мозок знову поринув у віковічний сон. Він знову жив у старому світі без надії та сяючих плям у чорному просторі. Сама ідея енергії та матерії стала сном, що відступав. Віддалений куточок його свідомості, якимось чином більш пильний, спостерігав, як вона зникає – як тіні забуття простягають свої огортаючі шати туману, намагаючись поглинути тьм'яну свідомість, що спалахнула такою мукою ефемерного існування. А потім, знову, сильніше, різкіше, сигнал пронизав простір із віддаленого кордону його поля. Його видовжене тіло здригнулося в безглуздому русі. Чотири руки сіпнулися вперед, чотири ноги різко зігнулися зі сліпою, несвідомою силою. Це була... М'язова реакція. Його затмарені очі сфокусувалися. Змертвілий зір ожив. Частина нервової системи, що керувала полем, зробила першу дію, яка порушила рівновагу. Спалахом колосального зусилля він стягнув в поле з мільярдів кубічних миль порожнечі, звідки не надходило жодних сигналів, і сконцентрував сили, намагаючись точно визначити зону найсильнішого збудження. Поки він намагався локалізувати об'єкт, той подала величезну відстань. Тоді він уперше подумав про нього, як про корабель, що летить з однієї галактики до іншої. На мить його охопив жахливий страх, що об'єкт вийде за межі його відчуттів і контакт буде втрачено назавжди, перш ніж він встигне щось зробити. Він дав полю трохи розгорнутися і відчув удар. Знову дійшов чіткий сигнал чужої матерії й енергії. Цього разу він утримав контакт. Те, що було полем, стяглося в промінь. Усього того енергетичного напруження, яке тільки могло зібрати його ослаблене тіло. Уздовж щільно утримуваного променя він витягнув із корабля велетенські потоки енергії. Енергії було більше, у мільйони разів більше, ніж він міг опанувати. Йому довелося відхиляти її від себе, скидати в темряву в далечінь. Але мов жахлива п'явка, він простягнув щупальця крізь 4, 5, 10 світлових років і висмоктував рушійну силу великого корабля. Після незліченних еонів животіння на крихких спалахах світлової енергії, він навіть не наважувався спробувати впоратися з такою колосальною потужністю. Без межі космосу ковтало цей потік так, ніби його й не існувало. А те, що він таки дозволив собі прийняти, шоковою хвилею повернуло життя в його тіло. З дикою ясністю він збагнув, який шанс йому випав, і несамовито, на ходу перебудовуючи свою атомну структуру, рвонув уздовж променя. У далечині корабель із вимкненим двигуном, але гнаний інерцією вперед, прилетів повз нього і почав віддалятися. Він відійшов на цілий світловий рік, потім на два, на три. У чорному вітчаї Ікстел зрозумів, що корабель втече попри всі його зусилля, аж раптом… Корабель зупинився посеред польоту. Одну мить він мчав зі швидкістю багатьох світлових років на день. Наступної – завис у просторі, а весь його рух уперед було загальмовано і трансформовано. Він усе ще перебував на величезній відстані, але більше не віддалявся. Ікстел здогадався, що трапилося. Ті, хто був на борту, помітили його втручання і навмисно зупинилися, щоб з'ясувати причину та природу явища. Спосіб їхнього миттєвого гальмування видавав дуже розвинену науку – Хоча він і не міг точно сказати, яку саме антиприскорювальну техніку вони застосували. Варіантів було кілька. Сам він збирався зупинитися інакше – перетворити свою загальну швидкість на електронний рух у середині тіла. Енергії при цьому губилося зовсім мало. Електрони в кожному атомі розганялися ледь помітно, на мізерну частку, і так мікроскопічна швидкість переходила в рух на мікрорівні. Саме на цьому рівні він раптом відчув – Корабель зовсім поруч. Потім сталося кілька речей, що змінювали одна одну надто швидко для усвідомлення. Корабель виставив непроникний енергетичний екран. Концентрація такої кількості енергії спрацювала як тригер для автоматичних реле, які він налаштував у своєму тілі. Це зупинило його за часку мікросекунди раніше, ніж він планував. У перерахунку на відстань це становило трохи більше 30 миль. Він бачив корабель як точку світла в чорноті попереду. Екран усе ще діяв, а це, наємновірніше, означало, що ті, хто всередині, не могли його засікти, і що він більше не міг сподіватися дістатися самого корабля. Він вирішив, що бортові чутливі прилади засікли його наближення, прийняли за снаряд і ввімкнули захисний екран. Ікстел метнувся на відстань кількох ярдів до майже невидимого бар'єра – і там, відділений від здійснення своїх надій, він жадібно вдивлявся у корабель. Той був менш ніж за 50 ярдів, круглий, темний металевий монстр, усіяний рядами сліпучих вогнів, наче діамантами. Космічний корабель плив в оксамитово-чорній темряві, сяючи, мов величезна коштовність, тихий, але живий, колосально життєво живий. Він – Навіював ностальгійні і разюче виразні образи тисяч далеких планет і незламного, бурхливого життя, що простяглося до зірок і вхопило їх. І попри теперішнє розчарування, він дарував надію. До цієї миті було стільки суто практичних справ, що він лише тьм'яно усвідомлював, яке це може мати для нього значення, якщо вдасться потрапити на борт. Його розум, що крізь незліченні віки прямував до остаточного вічаю, тепер шалено злетів угору. Його ноги та руки вблискували, мов язики живого вогню, звиваючись і скручуючись у світлі, що полагкотіло з іллюмінаторів. Рот, що нагадував щілину на карикатурі людської голови, покрився білим інеєм. Той осипався і відлітав у простір маленькими замерзлими кульками». Надія стала такою великою, що думка про неї розчинялася в мозку, а зір туманився. Крізь марево він побачив, як товста жила світла утворила круглий виступ на металевій поверхні корабля. Виступ перетворився на величезні двері, що повернулися, відкриваючись, і відхилилися вбік. Потік сяйва вихлюпнувся з отвору. Запала пауза, а потім з'явилася дюжина двоногих істот. Вони були вдягнені у майже прозорі обладунки й тягли або направляли великі літаючі машини. Швидко машини зосередилися навколо невеликої ділянки на поверхні корабля. Звіддалі полум'я, що виривалося з них, здавалося малим, але його сліпуча яскравість свідчила або про величезну температуру, або про титанічну концентрацію іншого випромінювання. Те, що явно було ремонтними роботами, просувалося із загрозливою швидкістю. Ікстел несамовито обмацував захисний екран, що відгороджував його від корабля, шукаючи слабину. І не знайшов нічого. Бар'єр був надто складний, а його охоплення надто широке для будь-чого, що він міг протиставити. Він відчув це ще здалеку. Тепер він уперся в голу реальність. Ікстел бачив, як вони вирізали товсту секцію зовнішньої обшивки і замінили її новим матеріалом. Робота завершилася майже так само швидко, як і почалася. Сліпуче сайво зварювальних апаратів, плюючись іскрами, згасло в темряві. Машини від'єднали, і вони попливли до отвору, вниз, всередину й зникли з поля зору. Двоногі істоти поквапилися слідом. Велика вигнута рівнина металу раптом стала такою ж безлюдною і мертвою, як і сам космос». Шок від цього ледь не позбавив Іксла розуму. Він не міг дозволити йому текти зараз, коли цілий всесвіт був у його руках за кілька коротких ярдів. Його руки потягнулися вперед, наче він міг утримати корабель самою лише силою свого бажання. Тіло нило повільним ритмічним болем. Розум летів у чорну бездонну яму відчаю та завис просто перед останнім падінням. Величезні двері сповільнювали своє швидке обертання. Самотня істота протиснулася крізь кільце світла і побігла до відремонтованої ділянки. Він щось підняв і рушив назад, до відкритого шлюзу. Він був ще не в певній відстані від нього, коли побачив іксплат. Він завмер, наче його вдарили. Завмер, втративши фізичну рівновагу. У сяві ілюмінаторів його обличчя було чітко видно крізь прозорий скафандр. Очі широко розплющені, рот відкритий. Здавалося, він опанував себе. Його губи почали швидко рухатися. За хвилину двері знову почали обертатися, але вже назовні. Вони відчинилися. Група істот вийшла і подивилася на іксла. Очевидно, відбулася нарада, бо їхні губи рухалися з нерівними інтервалами то в одного, то в іншого. Недовзі з шлюзу випливла велика клітка з металевими ґратами. На ній сиділи двоє чоловіків, які, схоже, керували нею за допомогою власного приводу. Ікстов здогадався, що його збираються захопити. Дивно, але він не відчував піднесення. Це було схоже на дію наркотику, що тягнув його вниз, у безодню втоми. Приголомшений, він спробував боротися з цією паленою заціпеніння. Йому знадобиться вся його пильність, якщо його раса, яка стояла на порозі абсолютного знання, має відродитися знову. Розділ 14. Як в ім'я пекла взагалі щось може жити в міжгалактичному просторі? Голос, напружений і непівзнаваний, пролунав із комунікатора скафандра Гросвенера, коли він разом з іншими стояв біля шлюзу. Йому здалося, що це запитання змусило невелику групу чоловіків згуртуватися ще тісніше. Та йому самому тієї близькості було замало. Надто гостро він відчував невловиму й водночас неосяжну ніч, що обвивала їх і тиснула аж до сліпучих ілюмінаторів. Байже вперше від початку подорожі безмежність темряви вразила Гросвенара до глибини душі. Раніше він так часто дивився на неї зсередини корабля, що став байдужим. Але зараз він раптом усвідомив – найдальші зоряні рубежі людства – лише крихітна точка в цій чорноті, що простягалася на мільярди світлових років у кожен бік. Голос директора Мортона порушив налякану тишу. Викликаю Ганлі Лестера всередині корабля. Ганлі Лестер! Запала пауза, а потім... Так, директоре. Гросвенор упізнав голос голови астрономічного відділу. Ганлі, продовжив Мортон, ось тобі задачка для твого астроматематичного мозку. Будь ласка, назви нам коефіцієнт імовірності того, що двигуни Бігля вийшли з ладу саме в тій точці простору, де плавала ця істота». Візьми кілька годин на розрахунки». Ці слова зробили всю сцену ще більш виразною. Це було типово для математика Мортона – дозволити іншій людині опинитися в центрі уваги у сфері, де він сам був майстром. Астроном розсміявся, а потім сказав серйозним тоном. «Мені не треба нічого рахувати. Знадобилася б нова система числення, щоб виразити цей шанс арифметично. Те, що ви маєте там, назовні». Не може трапитися з математичної точки зору. Ось ми. Корабель, повний людей, зупинилися на ремонт на півдорозі між двома галактиками. Вперше ми взагалі вислали експедицію за межі нашого острівного Всесвіту. І ось що я тобі скажу. Ми – крихітна цятка, яка ніби наперед підлаштовано перетнулася точнісінько з траєкторією іншої, ще меншої цятки. Це неможливо, хіба що космос просто кишить такими створіннями. Гросвену роздавалося, що існує більш ймовірне пояснення. Ці дві події цілком могли перебувати в простому зв'язку причини і наслідку. Величезну діру пропалили в стіні машинного відділення. Потоки енергії вирвалися в космос. Тепер вони зупинилися, щоб усунути пошкодження. Він розтулив губи, щоб сказати про це, але потім закрив їх. Був ще один фактор. Фактор сил та ймовірностей, пов'язаних із цим припущенням. Скільки енергії потрібно, щоб висмактати потужність реактора за кілька хвилин? Він михцем прикинув відповідну формулу і ледь помітно похитав головою. Цифри, що виринали, були настільки колосальними, що гіпотеза, яку він хотів запропонувати, відпала сама собою. Навіть тисяча керлів не впоралися б із такими обсягами енергії, що наводило на думку про участь машин, а не окремих істот. Хтось сказав – Треба навести мобільну установку на будь-що, що виглядає ось так. Тремтіння в його голосі сколихнуло схожу емоцію Гросвенара. Реакція, мабуть, покотилася по всіх комунікаторах, бо коли заговорив директор Мортон, його тон свідчив про те, що він намагається струсити холод, навіяний словами іншого. Мортон сказав… Справжній криваво-червоний диявол, виплюнутий із нічного кошмару, потворний, як гріх, і, можливо, такий же нешкідливий, як смертельно небезпечна була наша прекрасна Киїцька кілька місяців тому. Смійте, що ви думаєте? Довготелесі-біолог був холодно-логічним. «Ця істота, наскільки я можу розгледіти звідси, має руки й ноги, розвиток суто планетарної еволюції». Якщо вона розумна, то почне реагувати на зміну середовища щойно опиниться всередині клітки. Це може бути поважний старий мудрець, що медитує в тиші космосу, де нічого не відволікає. Або ж молодий убивця, засуджений до вигнання, якого пожирає бажання повернутися додому і відновити життя у власній цивілізації. «Шкода, що Коріта не вийшов із нами», – сказав Пеннос, головний інженер у своїй спокійній практичній манері. Його аналіз китський на котячій планеті дав нам уявлення про те, з чим ми зіткнулися і коріти на зв'язку, містер Пеннос. Як завжди, голос японського археолога пролунав через комунікатори з бездоганною чіткістю. Як і багато інших, я слухав, що відбувається, і мушу визнати, що вражений образом цієї істоти, яку бачу на екрані перед собою – але боюся, що аналіз на основі циклічної історії буде небезпечним на цьому етапі, коли в нас майже немає фактів. У випадку з Кицькою ми мали безплідну, майже позбавлену їжі планету, на якій він жив, і архітектурні реалії зруйнованого міста. Але тут ми маємо істоту, що живе в космосі за чверть мільйона світлових років від найближчої планети. Існує в без їжі та без засобів просторового пересування, я пропоную наступне. Тримайте екран піднятим, залиште отвір лише для виведення клітки. Коли істота вже буде в клітці, вивчіть її кожну дію, кожну реакцію. Зробіть знімки роботи її внутрішніх органів у вакуумі космосу. Дізнайтеся про неї все, щоб ми знали, що беремо на борт. Уникаймо вбивства або того, щоб бути вбитими». Найвищі заходи безпеки є доречними. «А це, – сказав Мортон, – має сенс». Він почав віддавати накази. З середини корабля підняли ще машини. Їх встановили на гладкій вигнутій поверхні зовнішньої обшивки, за винятком масивної флюоритової камери. Її прикріпили до мобільної клітки. Гросвенор із тривогою слухав, як директор давав останні вказівки людям, що керували кліткою. «Відчиніть дверця якомога ширше», – говорив Мортон, – «і накрийте його зверху. Не дайте його рукам схопитися за грати». Гросвенор подумав. «Зараз або ніколи. Якщо я маю якісь заперечення, я мушу їх висловити». Здавалося, сказати нічого. Він міг би окреслити свої невиразні сумніви. Міг би довести коментар Ганлі Лестера до логічного завершення і сказати, що те, що сталося, не могло бути випадковістю. Він міг би навіть припустити, що корабель повний червоних, схожих на дияволів істот, ймовірно, чекає вдалині, поки їхнього товариша підберуть. Але фактом було те, що всі запобіжні заходи проти таких випадковостей уже вжито. І якщо там і був корабель то, відкриваючи захисний екран лише настільки, щоб пропустити клітку, вони пропонували мінімальну ціль. Зовнішню обшивку могло обпалити, людей на ній – убити. Але саме судно, безумовно, буде в безпеці. Ворог виявить, що його дії надали корисного результату. Він побачить перед собою грізний, озброєний і броньований корабель, укомплектований представниками раси, здатної вести бій до неминучого кінця. Гросвенор дійшов до цього моменту у своїх міркуваннях і вирішив нічого не коментувати. Він притримає свої сумніви про запас. Знову заговорив Мортон. У когось є фінальні зауваження? Так. Новий голос належав фон Гроссену. Я за те, щоб провести ретельне обстеження цієї істоти. Ретельне для мене означає тиждень, місяць. Ви маєте на увазі... Спитав Мортон, що ми сидимо тут у космосі, поки наші технічні експерти вивчають монстра? «Звісно», – відповів фізик. Мортон мовчав кілька секунд, потім повільно промовив. «Мені доведеться винести це на розгляд інших фон Гроссен. Це дослідницька експедиція. Ми обладнані, щоб привозити назад тисячі зразків. Як для вчених усе це вода на наш млин. Усе треба дослідити». Втім, я певен, що пролунає заперечення, якщо ми сидітимемо в космосі цілий місяць заради кожного зразка, який плануємо взяти на борт. Ця подорож триватиме 500 років замість 5 або 10. Я не висуваю це як особисте заперечення. Очевидно, кожен зразок треба вивчати розглядати по суті». «Моя думка», – сказав фон Гросен. «Давайте обміркуємо це». Мортон запитав. «Є інші заперечення?» Коли й не надійшло, він тихо завершив. Гаразд, хлопці. Виходьте і беріть його. Розділ 15 Ікстел чекав. Його думки постійно розпадалися на калейдоскопічні спогади про все, що він коли-небудь знав чи думав. Перед очима постало видіння його рідної планети, давно знищеної. Ця картина принесла гордість і наростаючу зневагу до цих двоногих істот, які справді розраховували захопити його. Він пам'ятав час, коли його раса могла керувати рухом цілих сонячних систем крізь простір. Це було ще до того, як вони відмовилися від космічних подорожей як таких і перейшли до спокійного існування, створюючи красу з природних сил в екстазі тривалого творчого процесу. Він спостерігав, як клітку спрямували до нього. Вона успішно пройшла крізь отвір у екрані, який миттєво закрився за нею. Перехід відбувся плавно. Навіть якби він хотів, він не зміг би скористатися розривом у захисному полі за ту коротку мить, поки той існував. Утім, бажання такого він не мав. Він мусив бути обережним і не зробити жодного ворожого руху, доки не опиниться всередині корабля». Повільно, конструкція з металевими ґратами підпливла до нього. Двоє операторів були насторожені й уважні. Один тримав якусь зброю. Ікстел відчув, що вона стріляє атомними снарядами. Це змусило його поставитися з повагою, але він також розумів її обмеження. Її можна було використати проти нього тут, назовні, але вони не наважаться застосувати таку руйнівну енергію в замкненому просторі корабля». Це ще чіткіше, ще гостріше сфокусувало його мету потрапити на борт, проникнути всередину. І саме тоді, коли рішучість у ньому ще й зміцніла, роззявлена паща клітки зімкнулася над ним. Металеві дверцята безгучно класнули за його спиною. Ікстел потягнувся до найближчого прута, вхопився за нього і міцно тримався. Він вчепився в грати і висів із запамороченням від пережитого. Він був у безпеці. Його свідомість розширилася від сили цього усвідомлення. Ефект був як ментальним, так і фізичним. Вільні електрони роями виривалися з хаосу атомних структур у його тілі і несамовито шукали поєднання з іншими системами. Він був у безпеці після квадрильйонів років вітчаю. У безпеці в матеріальному тілі. Щоб не трапилося далі, контроль над джерелом енергії цієї механізованої клітки назавжди звільнив його від колишньої неспроможності керувати своїми рухами. Він більше ніколи не залежатиме від тяжіння та однаково слабкої протидії віддалених галактик. Відтепер він міг подорожувати в будь-якому напрямку, куди забажає. І вже це він отримав від самої лише клітки. Поки він чіплявся за грати, його в'язниця почала рухатися до поверхні корабля. Захисний екран розступився, коли вони підійшли до нього і зімкнувся за їхніми спинами. Зблизька люди виглядали нікчемними. Їхня потреба у скафандрах доводила нездатність адаптуватися до середовищ, радикально відмінних від їхнього власного, що свідчило про фізично низький рівень еволюції. Однак було б нерозумно недооцінювати їхні наукові досягнення. Тут працювали гострі уми, здатні створювати і використовувати могутні машини. І тепер вони притягли сюди цілу купу цих машин, вочевидь з метою вивчити його. Це розкрило б його мету, ідентифікувало б дорогоцінні об'єкти, приховані в його грудях, і викрило б принаймні деякі з його життєвих процесів. Він не міг дозволити провести таке обстеження». Він побачив, що декілька істот мали при собі не одну, а дві одиниці зброї. Інструменти кріпилися до кобург, вбудованих у механізми рук скафандрів. Серед їхньої зброї був атомний розрядник, яким йому вже погрожували, інша мала іскристе напівпрозоре руків'я. Він проаналізував її як вібраційний пістолет. Чоловіки на клітці також були озброєні цим другим типом зброї. Коли клітка опустилася в поспіхом облаштовану лабораторію, камеру присунули до вузького отвору між двома прутами. Це був сигнал для Іксла. З невимушеною легкістю він підтягнувся до стелі клітки. Його зір загострився і став чутливим до дуже коротких частот. Вмить він побачив джерело живлення вібропистолета – яскраву точку в межах досяжності. Одна рука з вісьмома дротоподібними пальцями метнулася з невимовною швидкістю крізь метал. І ось він уже тримав вібропістолет із кубори одного з чоловіків на клітці. Він не намагався перебудувати його атомну структуру, як зробив це зі своєю рукою. Важливо було, щоб вони не здогадалися, хто вистрілив. Напружуючись, щоб утримати незручне положення, він націлив зброю на камеру і групу людей за нею і натиснув на спуск. Одним безперервним рухом ікстел випустив вібропістолет із рук, відсмикнув руку і, відштовхнувшись, сплигнув на підлогу. Його миттєвий страх зник. Чисто молекулярна енергія резонансом пройшла крізь камеру і певною мірою вплинула на більшість обладнання в імпровізованій лабораторії. Чутливо плівка стала непридатною, вимірювальні прилади доведеться переналаштовувати, датчики перевіряти, а кожну машину тестувати». Можливо, доведеться замінити весь цей мотлох, а найкраще те, що через саму природу явища це найімовірніше, сприймуть як нещасний випадок. Гросвеннер почув лайку в комунікаторі з полегшенням, здогадався, що інші, як і він, борються з пекучою вібрацією, яку лише частково зупинив матеріал їхніх скафандрів. Його очі повільно адаптувалися. Невдовзі він знову побачив вигнутий метал, на якому стояв, а за ним – короткий, безплідний гребінь корабля і безмежні милі космосу. Темні, бездонні, немислимі безодні. Побачив він і розмиту пляму серед тіней – металеву клітку. «Вибачте, директоре!» – виправдовувався один із чоловіків на клітці. Вібропістолет, мабуть, випав із мого пояса і вистрілив. Гросвенор швидко сказав – Директоре, це пояснення малоймовірне з огляду на фактичну відсутність гравітації. Мортон відповів Слушне зауваження, гросвенре. Хтось бачив, що сталося? Можливо, я зачепив його, сер, не помітивши, зголосився чоловік, чия зброя спричинила переполох. Почулося пирхання сміта. Біолог бурмотів щось схоже на цей бишохоподібний, косоокий. Гросвенор не розібрав решти, але здогадався, що це була якась приватна лайка-біолога. Повільно, Сміт випростався. «Хвилинку», – пробурмотів той. «Я спробую згадати, що бачив. Я був прямо на лінії вогню. Ага, ось моє тіло перестало пульсувати. Його голос став різким, коли він продовжив. Я не можу присягнутися, але перед тим, як вібропістолет ударив мене, істота поворухнулася. «У мене таке відчуття, що він стрибнув до стелі. Визнаю, було надто темно, щоб побачити більше, ніж розмиту тінь, але...» Він не закінчив речення. Мортон сказав, «Крейне, увімкни світло в клітці, подивимося, що ми тут маємо». Разом з іншими Гросвеннер обернувся, коли потік світла линув на Іксла, що припав до дна квітки. І тоді він завмер у мовчанні, шокований у суперечволі». Майже червоний металевий блиск циліндричного тіла істоти, очі, мов жарини, дротоподібні пальці рук і ніг та загальна яскраво-червона потворність вразили його. Через комунікатор сідал, задихаючись, промовив. «Певно, він дуже красивий для самого себе». Ця квола спроба пожартувати розбила чари жаху. Хтось сухо сказав. Якщо життя – це еволюція, і ніщо не еволюціонує без потреби, то як істота, що живе в космосі, може мати високорозвинені ноги і руки? Її нутрощі мають бути цікавими. Та тепер камера непридатна. Ця вібрація спотворила лінзу, і, звісно, плівку зіпсовано. Мені замовити, щоб підняли іншу? Ні. Мортон звучав невпевнено, але продовжив твердішим тоном. Ми згаяли купу часу. Зрештою, ми можемо відтворити умови вакууму космосу в лабораторіях корабля і робити це, рухаючись із максимальними прискореннями. Чи правильно я розумію, що ви збираєтеся проігнорувати мою пропозицію? Це був фон Гросен, фізик. Він вів далі. Ви пам'ятаєте, що я рекомендував принаймні тиждень вивчити цю істоту, перш ніж приймати рішення про взяття її на борт? Мортон завагався. Потім запитав «В кого є інші заперечення?» Його голос звучав стурбовано. Гросвенор сказав «Я не думаю, що ми повинні кидатися від крайнішів обережності до повної відсутності будь-яких запобіжних заходів». Мортон тихо промовив «Ще хтось?» Коли ніхто не відповів, він додав «Смійте?» Сміт сказав «Очевидно, рано чи пізно ми візьмемо його на борт». Ми не повинні забувати, що істота, яка існує в космосі, це найдивовижніша річ, на яку ми натрапляли. Навіть Кетсі, який почувався однаково комфортно в кисні та хлорі, було потрібне теп... китці, який почувався однаково комфортно в кисні та хлорі, було потрібне певне тепло, а холод і відсутність тиску в космосі стали для нього смертельними. Якщо, як ми підозрюємо, природним середовищем цієї істоти не є космос, то ми мусимо з'ясувати, чому і як вона опинилася там, де вона є. «Бачу, доведеться голосувати», – насуплено промовив Мортон. «Ми можемо закрити клітку металом, який витримає зовнішній екран. Це вас задовольнить фон Гроссен?» Той в свою чергу відповів. «Ось тепер ми говоримо розумно». Але у нас буде ще більше суперечок, перш ніж енергетичний екран знімуть. Мортон засміявся. Щойно ми рушимо далі. Ви з іншими зможете обговорювати за і проти хоч до кінця подорожі. Він урвав себе. Ще якісь заперечення? Гросвеноре. Гросвенор похитав головою. Екран звучить ефективно, сер. Усі, хто проти, висловіться, мовив Мортон. Коли ніхто не заговорив, він віддав команду людям на клітці. Перемістіть цю клітку сюди, щоб ми могли почати підготовку до енергетизації. Ікстел відчув слабке тремтіння металу, коли запустилися мотори. Він побачив, як рухаються грати. Потім він усвідомив різке, приємне відчуття покулювання. Це була фізична активність усередині його тіла. І поки вона тривала, це заважало роботі його мозку. Коли він знову зміг мислити, підлога клітки підіймалася над ним, а він лежав на твердій поверхні зовнішньої оболонки космічного корабля. З гарчанням він скочив на ноги, збагнувши правду. Забув перебудувати атоми свого тіла після пострілу з вібропістолета і ось пройшов крізь металеву підлогу клітки. «Боже милостивий!» – басовий вигук Мортона майже оголошив Гросвенара. Червоною смугою видовженого тіла ікстел метнувся крізь стінистий простір непроникного металу зовнішньої стіни корабля до шлюзу. Він рибком пірнув у його сліпучі глибини. Його налаштоване тіло розчинилося крізь двоє внутрішніх дверей. І ось він опинився в одному кінці довгого сяючого коридору, в безпеці на цьому. І один факт був очевидним. У неминучій боротьбі за контроль над кораблем він матиме одну важливу перевагу, окрім своєї індивідуальної переваги. Його супротивники ще не знали смертоносності його мети. Розділ 16. Минуло 20 хвилин. Гросвенор сидів на одному з місць в аудиторії командного пункту і спостерігав, як Мортон і капітан Лід тихо радяться на одному з ярусів, що вів до головної секції панелі приладів. Кімната була вщерть забита людьми. За винятком вартових, залишених у ключових вузлах, усім було наказано з'явитися. Військовий екіпаж та офіцери, керівники наукових відділів та їхній персонал – Адміністративні служби та різноманітні технічні спеціалісти, які не належали до жодного відділу, усі були або в кімнаті, або юрмилися в прилеглих коридорах. Продзвонів дзвін. Гомін розмов почав вщухати. Дзвін пролунав знову. Усі розмови припинилися. Капітан Літ вийшов уперед. «Джентльмени», – сказав він, – «ці проблеми продовжують виникати, чи не так?» Я починаю відчувати, що ми, військові, у минулому недостатньо цінували вчених. Я думав, вони проживають свої життя в лабораторіях далеко від небезпеки. Але до мене починає доходити, що вчені здатні знайти неприємності там, де їх ніколи раніше не існувало. Він на мить завагався, а потім продовжив тим самим сухо-гумористичним тоном. Директор Мортон і я дійшли згоди, що це проблема не лише для військових сил – Окей, істота на волі, кожен чоловік має бути сам собі полісменом. Ходіть озброєними, ходіть парами або групами. Чим більше, тим краще. Ще раз він оглянув аудиторію, і його манера стала похмурішою, коли він продовжив. Було б нерозумно з вашого боку вірити, що ця ситуація не насе небезпеки або смерті для когось із нас. Це можу бути я, це можете бути ви. Приготуйтеся до цього, прийміть цю можливість. Але якщо ваша доля – зустрітися з цим неймовірно небезпечним створінням, захищайтеся до смерті. Спробуйте забрати його з собою, не страждайте і не помирайте даремно. А тепер він повернувся до Мортона. Директор проведе обговорення щодо використання проти нашого ворога тих значних наукових знань, які є на борту цього корабля. Містере Мортоне? Мортон повільно вийшов уперед. Його велике й могутнє тіло здавалося меншим на тлі велетенської панелі приладів позаду, але все ж він виглядав імпозантно. Сірі очі директора пильно пробігли передах облич, не зупиняючись ні на кому, вочевидь просто оцінюючи колективний настрій людей. Він почав із похвалик позиції капітана Літа, а потім сказав. Я проаналізував власні спогади про те, що сталося, і думаю, що можу чесно сказати – ніхто, навіть я сам, не винен у тому, що істота опинилася на борту. Було вирішено, як ви пам'ятаєте, доставити її на борт у межах силового поля. Цей запобіжний захід задовольнив наших найвибагливіших критиків, і прикро, що його не вжили вчасно. Істота насправді потрапила на корабель завдяки власній силі, методом, який неможливо було передбачити. Він зупинився, його проникливий погляд знову об'їв кімнату. Чи, може, хтось мав щось сильніше за перечуття? Будь ласка, підніміть руку, якщо так. Гросвеннор витягнув шию, але жодної руки не підняли. Він відкинувся на спинку сидіння і трохи здригнувся, побачивши, що сірі очі Мортона зафіксувалися на ньому. Містере Гросвеноре, сказав Мортон, чи дозволила вам наука анексіалізм передбачити, що ця істота може розчинити своє тіло крізь стіну? Гросвенор чітко відповів: Ні, не дозволила. Дякую, сказав Мортон. Здавалося, він задоволений, бо більше нікого не питав. Гросвенор уже здогадався, що директор намагався виправдати власну позицію. Сумно, що політична ситуація на кораблі змушувала його відчувати таку потребу. Але що особливо зацікавило Гросвенара, то це те, що він звернувся до нексіалізму як до свого роду кінцевої інстанції. Знову заговорив Мортон. «Сіделе», – сказав він, – «дайте нам психологічно обґрунтовану картину того, що сталося». Головний психолог промовив. Збираючись спіймати цю істоту, ми насамперед повинні навести лад у наших думках про неї. Вона має руки й ноги, проте плаває в космосі і залишається живою. Вона дозволяє спіймати себе в клітку, але весь час знає, що клітка її не втримає. Потім вона вислизає крізь дно клітки, що дуже нерозумно з її боку, якщо вона не хоче, аби ми знали про цю здатність. Існує причина, чому розумні істоти роблять помилки – Фундаментальна причина, яка повинна дозволити нам зробити кілька влучних здогадок щодо того, звідки вона прийшла. І, звісно, проаналізувати, чому вона тут. Сміти. Розбери її біологічну будову. Сміт піднявся, худий і похмурий. Ми вже обговорювали очевидне планетарне походження її рук і ніг. Здатність жити в космосі, якщо вона взагалі еволюційна, безперечно є винятковою ознакою – я припускаю, що перед нами представник раси, яка розгадала останні таємниці біології. І якби я знав, з чого нам взагалі почати пошуки істоти, яка може втекти від нас крізь найближчу стіну, моя парада була б такою – вистежити її та вбити при першій же нагоді. Е-е, мовив Келліг соціолог. Йому було за 40, лисий з великими допитливими очима. «Е, істота, що виживає у вакуумі, господарка Всесвіту. Її рід заселяв би кожну планету, заполоняв би кожну галактику. Рої таких істот гасали б у космосі. А про ми точно знаємо. Її раса не населяє нашу частину галактики. Парадокс, що вартий дослідження». «Я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі, Келлі», – сказав Мортон. Просто е, раса, що розгадала таємниці біології, випередила б людство на епохи, вона була б високосим тобто здатною адаптуватися до будь якого середовища. За законом життєвої динаміки поширилося б до меж всесвіту, як і намагається людство. Це суперечність, визнав Мортон, і це, здавалося б, доводить, що істота не є вищою істотою. Коріта. Яка історія цієї штуки? Японський вчений знизав плечима, але встав і сказав «Боюсь, я можу надати лише незначну допомогу, спираючись на наявні докази. Ви знаєте, панівну теорію, життя рухається вгору, щоб ми не мали на увазі під словом «вгору» з серією циклів. Кожен цикл починається із селянина, який приріс до свого клаптика землі». Селянин приходить на ринок і поступово ринкова площа перетворюється на містечко, де далі менше внутрішньо пов'язане із землею. Потім маємо міста й нації, нарешті бездушні міста, світи й руйнівну боротьбу за владу, серію жахливих воїн, які змітають людей у фелахство. а відтак до примітивності й нового селянства. Питання в тому. Ця істота перебуває на селянській стадії свого циклу, чи в ері великих міст, мегаполісів, чи де взагалі. Він зупинився. Кросвену роздалося, що було представлено дуже чіткі картини. Цивілізації справді, схоже, діяли циклами. Кожен період циклу мусив, хоч і дуже грубо, мати своє психологічне підґрунтя. Існувало багато можливих пояснень цього феномену, з яких стара шпенглерівська ідея циклів була лише одним – було навіть можливо, що Коріта зможе передбачити дії прибульця на основі циклічної теорії. Він уже довів в минулому, що система працює і має значну прогностичну цілу. На цей момент її перевага полягала в тому, що це був єдиний історичний підхід із методиками, які можна було застосувати до даної ситуації. Голос Мортона порушив тишу. Коріта. З огляду на наші обмежені знання про цю істоту, яких основних рис нам слід очікувати, припускаючи, що вона перебуває на стадії великого міста своєї культури. Фактично, непереможний розум грізний понад усе. У власній грі він не робив би жодних помилок, і його можна було б перемогти лише через обставини, які не піддаються його контролю. Найкращий приклад, коріта був ввічливим, це – «Висококваліфікована людина нашої власної епохи!» «Але ж він уже зробив помилку!» – промовив фон Гроссен шовковистим тоном. «Він дуже нерозумно провалився крізь дно клітки. Хіба це те, що зробив веселянин?» Мортон запитав. «Припустімо, він на селянській стадії?» «Тоді, – відповів Коріта, – його базові імпульси були б значно простішими». Насамперед існувало б бажання розмножуватися, мати сина, знати, що його кров продовжується. Припускаючи великий фундаментальний інтелект, цей імпульс у вищій істоті міг би набути форми фантастичного прагнення до виживання раси. Він тихо закінчив. І це все, що я скажу на основі наявних доказів. І він сів. Мортон зупинився біля панелі приладів і обвів поглядом експертів. Його погляд затримався на Гросвенері. Він сказав: Останнім часом я особисто схиляюся до думки, що наука нексалізм може запропонувати новий підхід до вирішення проблем. Оскільки це цілісний підхід до життя, доведений до енного ступеня, він може допомогти нам прийняти швидке рішення в час, коли швидкість важлива. Гросвенере, будь ласка, викладіть свої погляди на цю чужорідну істоту. Гросвенор бадьоро підвівся і сказав, «Я можу надати вам висновок, заснований на моїх спостереженнях. Я міг би заглибитися у свою невелику теорію про те, як ми встановили контакт із цією істотою, про те, як реактор був виснажений, внаслідок чого нам довелося ремонтувати зовнішню стіну машинного відділення і про низку значущих часових інтервалів». Але замість того, щоб розводитися про передісторію, я хотів би розповісти вам за кілька хвилин, як ми повинні вбити його перебили півдюжини чоловіків пробивалися крізь групу, що скупчилася у дверях. Гросвенор замовки питально глянув на Мортана. Директор обернувся і спостерігав за капітаном Літом. Капітан рушив до новоприбулих і Гросвенор побачив, що серед них був Пеннос, головний інженер корабля. Капітан Лід запитав Закінчили, містере Пеннас. Головний інженер кивнув Так, сер, і додав застережливим тоном. Вкрай важливо, щоб кожен був одягнений у прогумований костюм і носив прогумовані рукавички та взуття. Капітан Лід пояснив, ми подали напругу на стіни навколо спалень. Упіймання цієї істоти може затягнутися, і ми не хочемо ризикувати бути вбитими у власних ліжках. Ми. Він урвав себе, різко спитавши, що таке, містере Пеннос. Пеннос вдивлявся в маленький прилад у своїй руці. Він повільно промовив: Ми всі тут, капітане, так, окрім вартових у машиному відділенні та цеху. Тоді ж, тоді щось потрапило в пастку селевих стін. Швидше, ми мусимо оточити його. Розділ 17. Для Ікстла, який повертався на верхні поверхи після розвідки нижніх, шок був нищівним, а несподіванка повною. Одну мить він самовдоволено думав про металеві секції у трюмі корабля, де заховає свої гули. Наступної опинився в самісінькому центрі іскристого шаленого енергетичного екрана. Розум затопила агонія. Хмари електронів вирвалися на свободу в його тілі. Перестрибуючи від системи до системи в пошуках зв'язку, вони наштовхувалися на вперті атомні структури, що жорстоко їх відкидали. Протягом тих довгих фатальних секунд дивовижна гнучкість його будови ледь не розвалилася. Врятував його геній його раси, що передбачив навіть таку небезпеку. Змушуючи свої тіла і його теж до штучної еволюції, вони врахували ймовірність випадкового зіткнення з агресивною радіацією – Мов блискавка, його тіло пристосувалося і перебудовувалося. Кожна новостворена структура витримувала нестерпне навантаження протягом частки мікросекунди, а потім він відскочив і від стіни й опинився в безпеці. Він зосередив думки на безпосередніх можливостях. Захисна силова стіна мала бути під'єднана до сигналізації. Це означало, що люди організовано кинуться в усі прилеглі коридори, щоб загнати його в кут. Очі іксла палали, мов озеро вогню, коли він усвідомив цю можливість. Вони будуть розпорошені, і він зможе схопити одного з них, дослідити його на придатність для гула і використати для створення свого першого гула. Часу гаяти не можна було, він пірнув у найближчу незаряджену стіну висока, яскрава, незграбна фігура. Не зупиняючись, він пролітав крізь кімнату за кімнатою тримаючись приблизно паралельно головному коридору. Його чутливі очі стежили за розмитими постатями людей, що мчали повз. Один, два, три, чотири, п'ять у цьому коридорі. П'ятий чоловік трохи відстав від інших. Порівняно незначна перевага, але це було все, що потрібно Ікслу. Мов привид, він вислизнув зі стіни прямо перед останнім чоловіком і кинувся в нестримну атаку. Це було страхітливе чудовисько, що звелося на диби з палаючими очима й моторошною пащею. Він простягнув свої чотири вогненно-червоні руки і з велетенською силою схопив людину. Чоловік звивався в судорогах, але вмить його подолали й жбурнули на підлогу. Він лежав на спині і Ікстл бачив, як його рот відкривався і закривався в нерівній серії рухів. Щоразу, коли він відкривався... Ікстл відчував різке поколювання в ногах. Це відчуття було неважко ідентифікувати. Це були вібрації заклику про допомогу. З гарчанням Ікстл метнувся вперед. Однією величезною долонею він ударив чоловіка по роті. Тіло людини обм'якло, але він був все ще живий і притомний, коли Ікстл занурив у нього дві руки. Ця дія, здавалося, паралізувала чоловіка. Він припинив боротися. З широко розключеними очима він спостерігав, як довгі, тонкі руки зникли під його сорочкою і почали ворушитися в грудях. Потім, охоплений жахом, він витріщився на криваво-червоне циліндричне тіло, що нависло над ним. Їх служб потрібен був відкритий простір або еластичний, аби тиск не вбив жертву. Для його цілей йому була потрібна жива плоть. «Швидше, швидше!» Його ноги зареєстрували вібрації кроків, що наближалися. Вони йшли лише з одного напрямку, але швидко. У своїй тривозі Іксел припустився помилки, прискоривши дослідження. Він на мить затвердив свої пальці, що не шпирили всередині, перевівши їх у напівтвердий стан. У цю мить він торкнувся серця. Чоловік судомно піднявся, здригнувся і впав мертвим. За мить пальці Іксла намацали шлунок і кишківник. Він відсахнувся у нападі самокритики. Ось те, що він шукав. І він зробив це непридатним. Він повільно, випростався. Гнів і розгубленість відступали. Бо він не передбачив, що ці розумні істоти можуть так легко померти. Це змінювало і спрощувало все. Вони були в його владі, а не він у їхній. Йому більше не потрібно було проявляти особливу обережність у поводженні з ними. Двоє чоловіків із витягнутими бібропістолетами вискочили з за найближчого кута й різко зупинилися, побачивши примару, що шкірилася на них через мертве тіло їхнього товариша. Щойно вони оговталися від паралічу, ікстел ступив у найближчу стіну. Одну мить він був розмитою червоною плямою в яскраво освітленому коридорі, наступної зник. Наче його ніколи й не було. Він відчув вібрацію від пострілів. Енергія марно роздирала стіни за спиною. Його план тепер був цілком зрозумілим. Він захопить півдюжини людей і зробить із них гули. Потім він зможе вбити всіх інших, оскільки вони не будуть йому потрібні. Зробивши це, він зможе попрямувати до галактики, куди вочевидь прямував корабель, і там захопити першу населену планету. Після цього панування над усім досяжним всесвітом стане лише питанням часу. Гросвенор стояв перед настійним комунікатором разом із кількома іншими чоловіками і спостерігав за зображенням групи, що зібралася навколо мертвого техніка. Він хотів би бути на місці події, але це зайняло б у нього кілька хвилин. Протягом усього цього часу він був би відірваний від зв'язку. Він волів дивитися, бачити й чути все. Директор Мортон стояв найближче до передавальної пластини, менш ніж за три фути від того місця, де доктор Еггерт схилився над мертвим. Він виглядав напруженим. Щелепи стиснуті. Коли він заговорив, його голос був трохи гучнішим за шепіт. Проте слова розрізали тишу, мов удар батага. «Ну що, докторе?» Доктор Еггерт підвівся з колін біля тіла і обернувся до Мортона, опинившись обличчям до передавальної пластини. Гросвеннер побачив, що він хмуриться «Серцева недостатність», – сказав він «Серцева недостатність?» «Гаразд, гаразд» Егер підняв руки, наче відбиваючись «Знаю, зуби в нього ніби в мозок вбило, і серце в нього було ідеальне, я перевіряв не раз Але для мене це серцева недостатність» «Я можу в це повірити», – похмуро сказав один із чоловіків коли я вивернув за той ріг і побачив звірюку, у мене самого мало серця не стало. Мигаємо час. Гросвенор упізнав голос фон Гросфена щодо того, як побачив фізика, що стояв між двома чоловіками по інший бік від Мортона. Вчений продовжив. «Ми можемо його здолати, але не балачками про цей, не панікою щоразу, як він врухнеться». Якщо я наступний у його списку жертв, я хочу знати, що найкраще бісова кубка вчених у системі не плаче над моєю долею, а напруже миски, щоб помститися за мою смерть. Правильно, — озвався Сміт. Ми почуваємося дрібними. Він тут менше години, а я вже бачу, де хто з нас загине. Я готовий ризикнути, але організуймося до бою. Мортон повільно промовив: «Містер Пеннос, тут є проблема. У нас близько двох квадратних миль площі на 30 рівнях. Скільки часу знадобиться, щоб подати енергію на кожен дюйм?» Гросвенор не бачив головного інженера. Він не потрапляв у поле зору вигнутої лінзи пластини. Але вираз обличчя офіцера, мабуть, був вартий уваги. Його голос, коли він відповів Мортону, звучав нажахано. Він сказав… Я міг би прочасати корабель і ймовірно повністю зруйнувати його протягом години. Не вдаватимуся у подробиці. Але неконтрольована подача енергії вб'є все живе на борту. Мортон стояв частково спиною до комунікаційної пластини, що передавала зображення й голоси тих, хто стояв біля тіла вбитого ікстлом чоловіка. Він запитав Ви могли б подати більше енергії на ці стіни, чи не так, містере Пеннонс? Ні. Карабельний інженер звучав неохоче. «Стіни цього не витримають? Вони розплавляться!» «Стіни не витримають!» – видихнув хтось. «Сер, ви розумієте, ким ви змальовуєте цю істоту?» Гросвенор побачив жах на обличчях людей на екранах. Голос коріти розрізав напружну тишу. Він сказав. Директоре, я спостерігаю за вами через комунікатор у командному пункті». «Щодо припущення, що ми маємо справу з надістотою, я хочу сказати ось що. Не забуваємо, що він таки влетів у силову стіну і відсахнувся в розпачі, не проникнувши до спальних приміщень. Я вживаю слово «влетів» свідомо. Його вчинок знову доводить, що він таки робить помилки». «Це нагадує ваші слова про психологічні фази циклу», – сказав Мортон. Припустимо, це селянська стадія». Відповідь коріти була різкою, як для того, хто зазвичай говорив так обережно. Нездатність зрозуміти повну силу організації. Він цілком, імовірно, думатиме, що для захоплення контролю над кораблем йому потрібно лише битися з людьми, які в ньому перебувають. Інстинктивно він схилятиметься до того, щоб знехтувати фактом, що ми є частиною великої галактичної цивілізації. Розум справжнього селянина дуже індивідуалістичний, майже анархічний. Його бажання відтворити себе – це форма егоїзму, прагнення, щоб саме його кров продовжувалася. Ця істота, якщо вона перебуває на селянській стадії свого розвитку, цілком можливо захоче мати певну кількість істот, подібних до себе, щоб вони допомогли їй у боротьбі. «Він любить компанію, але не хоче втручання». Будь-яке організоване суспільство може домінувати над селянською громадою, тому що її члени ніколи не утворюють нічого більшого, ніж тимчасовий союз проти чужинців. Тимчасового союзу цих пожирачів богню має вистачити, — уїдливо прокоментував один із техніків. Я! А, -а, а! Його слова зірвалися у крик. Нижня щелепа відвисла, очі, які чітко бачив Гросвенор, вирячилися. Усі чоловіки, яких було видно на екрані, відступили на кілька футів. Прямо в центр оглядової пластини ступив Ікстл. Розділ 18. Він стояв там, грізна примара з багряного пекла. Очі в нього горіли пильністю, тривога зникла. Він оцінив цих людей і з презирством зрозумів, що встигне пірнути в найближчу стіну раніше, ніж будь-хто з них наважиться вистрілити в нього з вібропістолета. Він прийшов за своїм першим гулом, Вихопивши цей гул із самого центру групи, він певною мірою деморалізує всіх на борту. Гросвеннер відчув, як хвиля нереальності накатилася на нього, коли він спостерігав за сценою. Лише дехто з чоловіків потрапляв у поле зору екрана. Фон Гросен і двоє техніків стояли найближче до «Ікстла». Мортон був просто за спиною фон Гросена, а частину голови тіла Сміта було видно біля одного з техніків. Як група вони виглядали незначними супротивниками для високого, товстого циліндричного чудовиська, що височіло над ними. Тишу порушив Мортон. Він навмисно тримав руку подалі від напівпрозорого руків'я свого вібропістолета і спокійним голосом промовив. «Не намагайтеся стріляти в нього. Він рухається блискавично, І він не був би тут, якби думав, що ми можемо його підстрелити. Крім того, ми не можемо ризикувати невдачею. Це може бути наш єдиний шанс». Він поспішно продовжив ріжучим тоном. «Усі аварійні бригади, які чуються, займіть позиції над і під цим коридором, а також навколо нього». Відтягніть найважчі переносні установки, навіть деякі напівстаціонарні, і спаліть стіни. Проріжте чистий шлях навколо цієї зони, і нехай ваші промені прочісують цей простір вузьким фокусом. Рухайтеся! Чудова ідея, директоре! Обличчя капітана Літа на мить з'явилося в комунікаторі Гросвенара, замінивши зображення Іксла та інших. Ми будемо там, якщо ви зможете втримати цього пекельного пса три хвилини. Його обличчя зникло так само швидко, як і з'явилося. Гросвенор покинув свій оглядовий екран. Він гостро усвідомлював, що перебуває занадто далеко від місця подій для точних спостережень, на яких нексіаліст повинен базувати свої дії. Він не був частиною жодної аварійної бригади, тому. Його метою було приєднатися до Мортона та інших чоловіків у небезпечній зоні. Поки він біг, він минав інші комунікатори і розумів, що коріта дає поради на відстані. «Мортоне, скористайтеся цим шансом, але не розраховуйте на успіх. Зауважте, що він знову з'явився до того, як ми змогли підготуватися проти нього. Має значення, тисне він на вас навмисно чи випадково». Результат, хоч би якою була його мотивація, такий. Ми тікаємо, ми тушимося туди-сюди. Марно. Поки що ми не впорядкували наші думки. Гросвенор був у ліфті, спускаючись униз. Тепер він відчинив двері й вибіг назовні. «Я переконаний», – продовжував голос керіти з наступного настійного комунікатора, «що величезні ресурси цього корабля можуть перемогти будь-яку істоту». Я маю на увазі, звісно, будь-яку поодиноку істоту, що коли-небудь існувала. Якщо Коріта сказав щось після цього, Гросвенор цього не почув. Він завернув заріг, а там попереду були люди, і за ними ікстл. Він побачив, що фон Гросен закінчив щось малювати у своєму блокноті. Гросвенор із тривогою спостерігав, як фон Гросен ступив уперед і простягнув аркуш Ікстлу. Істота завагалася. Потім прийняла його. Вона кинула один погляд на малюнок і відступила з гарчанням, що спотворило її обличчя. Мортон закричав: Якого біса ви зробили? Фон Гросен напружено посміхався. Я просто показав йому, як ми можемо його перемогти, тихо сказав він. Я. Його слова обірвалися. Кросвенор ззаду спостерігав інцидент як свідок. Усі інші в групі опинилися в епіцентрі кризи. Мортон, мабуть, зрозумів, що ось-ось станеться. Він ступив уперед, наче інстинктивно намагаючись затулити своїм великим тілом фон Гроссена. Рука з довгими, схожими на дріт пальцями відкинула директора на людей позаду нього. Він упав, збившись з ніг найближчих, підвівся, потягнувся до вібропістолета, а потім завмер зі зброєю в руці». Наче крізь викрилене скло, Гросвенор побачив, що створіння тримає фон Гроссена двома вогненно-червоними руками. Фізик вагою 220 фунтів марно звивався і викручувався. Тонкі тверді м'язи тримали його, наче кайдани. Гросвенора стримувало від пострілу з власного вібропістолета те, що неможливо було влучити в істоту, не влучивши фон Гроссена. Оскільки вібропістолет не міг убити людину, але міг позбавити її свідомості, внутрішній конфлікт полягав у наступному. Чи варто активувати зброю, чи спробувати у відчайдушній спробі отримати інформацію від фон Гроссена? Він обрав останнє. Він гукнув фізику. «Фон Гросен, що ви йому показали? Як ми можемо його перемогти?» Фон Гросен почув його, бо повернув голову. «Це все?» На що йому вистачило часу? У цю мить сталося щось шалене. Істота рвонула вперед і зникла у стіні, волочачи фізика. На мить Гросвена роздалося, що його зір зіграв з ним злий жарт. Але там була лише тверда, гладка, блискуча стіна і 11 чоловіків, що витріщилися на неї, стікаючи потом. Семеро з них із витягнутою зброєю, яку вони безпомічно стискали. «Ми загинули!» Прошепотів один із чоловіків. Якщо він може налаштовувати наші атомні структури і забирати нас із собою крізь тверду матерію, ми не зможемо з ним битися. Гросвеннер побачив, що Мортона роздратувала ця репліка. Це було роздратування людини, яка намагається зберегти рівновагу за важких обставин. Директор твердо сказав. Поки ми живі, ми можемо битися з ним. Він підійшов до найближчого комунікатора і запитав. Капітан Еліт. «Яка ситуація?» Замить голова з плечима командира чітко з'явилася на екрані. «Ніяка!» – лаконічно відповів він. «Лейтенант Клей думає, що бачив червоний спалах, який зник крізь підлогу, йдучи вниз. Ми можемо поки що звузити наші пошуки до нижньої половини корабля. Щодо решти, ми саме шикували наші підрозділи, коли це сталося. Ви не дали нам достатньо часу». Мортон похмуро сказав. Нас ніхто не питав. Кросвенеру, який слухав це, здалося, що твердження не зовсім відповідає істині. Фон Гроссен прискорив власне захоплення, показавши істоті схему того, як її можна перемогти. Це був типово егоїстичний людський вчинок, що мав мало цінності для виживання. Ба більше... Це підкреслювало його власний аргумент проти вузького спеціаліста, який діє одноосібно і нездатний розумно співпрацювати з іншими вченими. За тим, що зробив фон Гросен, стояло ставлення століть давнини. Таке ставлення було достатньо добрим на зорі наукових досліджень, але воно мало обмежену цінність тепер, коли кожен розвиток вимагав знань і координації багатьох наук. Стоячи там, Гросвеннер поставив під сумнів те, що фон Гроссен справді розробив техніку для перемоги над Іксло. Він сумнівався, що успішна техніка обмежуватиметься полем діяльності одного фахівця. Будь-яка картина, яку фон Гроссен намалював для істоти, ймовірно обмежувалася тим, що міг знати лише фізик. Його роздуми перервав Мортон. Я хотів би почути якусь теорію щодо того, що було намальовано на аркуші паперу, який фон Гроссен показав істоті. Гросвенор зачекав, чи хтось відповість. Коли ніхто не озвався, він сказав. «Гадаю, в мене є теорія, директоре». Мортон завагався лише на мить, а потім сказав. «Продовжуйте». Гросвенор почав. Єдиний спосіб привернути увагу чужинця показати йому універсально впізнаваний символ. Оскільки фон Гросен Фізик, символ, який він використав би, напрошується сам собою. Він навмисно зробив паузу й озирнувся. Він відчував, що це виглядає мелодраматично, але цього не можна було уникнути. Попри дружелюбність Мортона та інцидент з Рієм, його не визнавали авторитетом на цьому кораблі. Тому було б краще, якби відповідь спала на думку кільком людям спонтанно, саме в цей момент. Мортон розірвав тишу. Ну, давай, юначе, говори вже. Атом, сказав Гросвеннер. Обличчя навколо нього виглядали спонтеличеними. Але